Hej vänner, ni lyssnar på Historiepodden, en podcast som omnämns redan de medeltida europeiska folksagorna. I en tidig variant av rödluvan berättas det att vargen efter att ha ätit upp mormor och det lilla barnet häller upp ett generöst glas billig drövin. Sätter sig till ro i mors sköna loungestol. lyssna på ubåtsavsnittet av historiepodden och bara ha det härligt. Fyva grimmar grymma de kunde vara förr i tiden. Och vi som har det härligt när vi varannan vecka diskuterar de allra senaste nyheterna. Det är jag Robin Olofsson. Hej på er. Och det är du Daniel Hermansson. Hej på dig. Hej på dig. I det här avsnittet ska du Daniel hålla i trådarna för ett matnyttigt samtal om England på 1600-talet. Genom den polariserande figur som är Lord Protector Oliver Cromwell. Själv ska jag, Robin Olsson, berätta om Sverige 1917 och försöka utröna hur nära vi egentligen var revolution. Hur är dagsformen Daniel? Den är mycket bra känner jag. Som vanligt väldigt taggad. Det är man ju ofta när det väl kommer till inspelningen. Taggad till tänderna. Då körs vi sitt femte avsnitt av historiepodden och vi gör det nu. Välkomna tillbaka då till det femte avsnittet av historiepodden. Nej men fem avsnitt. Hur är läget? Det är bra. Det känns som en artig sak att fråga, så ja. vi, vi ser ju inte varann eh, om dagarna egentligen, fast vi är kollegor så man vet ju inte om du håller på att eller inte. Nej, vi jobbar på samma skola men i helt olika byggnader, ja och det är nästan bara i en podd podden vi träffas nu för tiden. Ja, eh, och det är ju maj så att, eh, jag kan tänka mig att du lika väl som jag har en hel del att göra. Ja, för att det är för tråkigt, det kan vi inte prata om. Ja, det ska vi inte göra utan det är det här som man lever för, höll jag på att säga. Nej, ja. ja. fast man, man får väldigt mycket energi av det. Ja, så är det. Gud, vad här... Många som har lyssnat, vad härliga kommentarer vi har fått sen förra avsnittet. Mm. Och många nya följare och lyssnare också, tror jag. Om man ska döma efter Facebook-statistiken. Ja, och det, om du inte har gått in och gillat den så är du välkommen att göra det mm. Vi har också fått en del kommentarer på våran fina hashtag. Histpod med ett D. Ja, det. <laughs> Alltså för het, kan man säga podd en ja. första ett det är stavas det så till mig. Ja men på engelska gör det, det. histpodd. Jaha. Så då kan jag fortsätta säga histpodd och bara inte tillägga Nej. ett d men om folk skriver två d tänker det blir ju galet. Mm. Ja. Hur som helst där har vi en hashtag som man också kan kommentera. Vi på. <laughs> ja, jo det kan man göra. Jag fick ett tipset av min syrra när vi drog igång det här... De jobbar ju som web... Inte webmaster... Som webbredaktör... Att koncentrera dig på en enda grej... Och gör det bra... Så på Facebook eller en sida... så. Vi drar igång hundra projekt samtidigt istället... Ja tack för tipset... Och sen bara... Håll ut är lyssna på det. <laughs> så jag har ju dragit igång en grej också på en tjänst som heter Dipperty. Och jag ska, <laughs> ja, just ja, jag ska ja. länka till det på Facebook-sidan. Jag har gjort en interaktiv tidslinje över alla grejer som vi tar upp i podden, men karta och så också. Och då tänker jag att då kan man dels se vilken berättelse det egentligen är vi berättar, för det vet inte vi riktigt. eftersom vi, vi väljer bara saker vi tycker är intressanta. Vi hoppar ju väldigt i historien och det kommer vi fortsätta göra. Ja. Och eh, om man tar till exempel det ämnet som jag snart ska börja med här, eller vi, engelska inbördeskriget, så är det ju förstås en massa saker i det som man också skulle kunna zooma in på och prata specifikt om. Men det finns ju väldigt mycket sånt i historien, så då den här gången är det engelska inbördeskriget och sen får man gå vidare. Helt enkelt, och någon annan gång, kanske om typ 330 avsnitt, så kommer man tillbaka till det engelska inbördeskriget. Det och ha, någon det. speciell person, där, eventuellt. Men den här deep det är väl ingenting man, det är bara att gå in och titta på liksom på ja. Facebook. Det är ingenting annat. Nej, precis. Fastiv. Så gör det om ni känner för det. Gå in på Facebook, kontakta oss på Twitter, hashtag Histpod. Skriv ett mejl till Storypodden snablaoutlook.com. Äh, nu när du säger det, låter väldigt mycket här bra Mer och mer och ha koll på Men det är väl bra att ha lite kanaler som folk kan Ja, vi har begåvade lyssnare Så är äh, det ju Nu, vi drar igång med ett ämne tycker jag mm. Engelska inbördeskriget. Mm. Vad känner du till om det? Det jag känner till om engelska inbördeskriget känner jag till genom brittisk popmusik. Mycket bra kävla eller? Nej, den kanske inte är speciellt pålitlig men den här personen som kommer vara huvudkaraktären i det här snacket, Oliver Cromwell, han är ju i både Morris i texter och Pogues texter. Vad vad sjunger de om då? Ja? Uh, Morris ju sjunger I've been dreaming of a time when the English are sick to death of labor and Tories and spit upon the name of Oliver Cromwell mm -hmm. The Pogs som är Irlandar då sjunger A curse upon you Oliver Cromwell you who raped our motherland I hope you're rotting down in hell for the horrors that you sent to our <laughs> misfortunate forefathers whom you robbed of their birthright Jaha, uh -huh. oh, han verkar inte vara så poppig som de här <laughs> Nej. killarna Är det? Ja. Och vi återkommer till Irland sen. Vad tänker du på? Ja, jag har en erländsk grupp det här. Ja. Där förklarar ju allting. Det är det här med källkritik då. Okej. Okay. Ja, vi kommer komma in på varför erländerna inte är någon större, större anhängare av den här mannen. Mm. Eh, Engelska inbördeskriget grundar sig på en konflikt mellan parlamentet och eh, kungen. Ja. Yeah. Det har ju Oldigt eh, konflikter mellan parlamentet och kungen under flera hundra år. Det har alltid varit en dragkamp om vem som ska ha mest makt här. Alltså från medeltiden och fram till där vi kommer vara på 1600-talet. Mitt 1600-talet när kriget utbyte. Magna Schauta, nu tror jag. Nu kommer vi tillbaka till de här. <här> ja, nej, okej, <här> ja, okay, men vad, bjuda in dig lite grann här kände jag bara. Magna Schauta är ju i alla fall. Nu skiter jag dig ändå. Här. <här> Det är alltså ett avtal som skrevs 1215 ju, mellan kungen och Adel och präster. Det gick ut på att de skulle ha föremåner skattemässigt de senare. Och egentligen alltså att kungen inte skulle kunna få bestämma hur han ville om vad som helst. Mm. Och redan där så är kungens makt lite grann beskärd. Man fick inte fängsla, han fick inte fängsla folk godtyckligt och sådana här saker. Så FN har ju sagt inspirerats lite grann av, av det här med Magna Charta. Men det får man säga att det är ursprungligt. Alltså... De har copy-pastat formuleringar rakt ur Magna Charta. Nej, men mänskliga rättigheter. Man inte ska inte ja, bara få slänga folk i fängelse hur som helst. Det brittiska, den brittiska monarkin, den brittiska kungen har av tradition inte varit en enväldig konung. Nej, Men på 1600-talet, Ja. då är det där ganska inne att vara enväldig kung. Ja. Ja, det är väldigt mycket så att kung av Guds nåde var kommer den här makten ifrån egentligen? Ja, det är ju Gud som har liksom skänkt makten till kungen. Och till exempel i Frankrike är det här väldigt levande. Och den engelska kungen, Charles den första, eller Karl den första, Karl vi? den första tycker jag vi köper. Ja, okej. Okay. Han, han vill ju också vara en kung av Guds nåde som alla andra ute i Europa. Och han vinner eh, väldigt mycket för den här idén- att han ska missan inte behöva lyda någon annan. Och då blir det konflikt med parlamentet. Parlamentet eh, har ju sin grund- efter det här med Magna Schartha också. Parlamentet vill ju naturligtvis- ha saker och ting att säga till om här. Men det tycker ju inte han att de borde ha- alls lika mycket. Det grundar sig framförallt i då- att eh, han håller på eh, och, och ska lägga sig i- tron. Ja. Alltså vad folk ska tro på. Och, och sen så försöker han då- styra Kyrkan i Skottland som eh, är presbytevianisk heter det. Vi behöver inte gå in några på det men det är i alla fall en... Det har jag inte uttala så många gånger. Nej, men det är väldigt väldigt protestantisk kyrka då. Och han upplever, eh, alltså många i England upplever att han flörtar med katolicismen. Mm. Ja och sen så invaderar han ju Skottland där också. Och, och det, det blir väldigt dyrt det här. Och då är frågan när han behöver mer pengar för att värva fler soldater. Var ska han få dem ifrån? Det är för att det är parlamentet som har beskattningsrätt. Så ja måste... precis. Så att 1640 då inkallar han parlamentet för att tigga ihop lite mer. Eller tigga ihop för att be om pengar till, till krigsföring. Ja. Och det tänker inte de gå med på. Nej. De är Ja. Och inte blir det bättre när eh, det uppstår ett eh, uppror på Irland också 1641 och han behöver be om ny eh, finansiell hjälp. Och de väger att gå med på det här. Och då utbryter ju det här kriget helt enkelt. Alltså motsättningarna blir så starka att eh, till slut så blir det ett krig helt enkelt mellan de kungatogna och eh, de som eh, står på parlamentets sida. Det fanns ju... Det kan vi ju säga då. Att det fanns ju ingen stående armé i på den här Nej, kronan. precis. Att kungen börjar samla, skramla ihop vilka styrkor han kan få ihop och parlamentet börjar skramla ihop mm. de styrkor de kan Och i samla. stort sett så är det alltså, ja, ute i grevskapen så är godsherrarna går och ä, värvar eller lockar åt sig en massa folk som kan tänka sig att bli militära under deras ä, ledning, så att säga. Ja. Och ä, det var ju inte en jättebra, alltså... Och var vara militär var inte, det stod inte högst i kurs. Så det var det var ganska eh, samhällsbottenskikt lite grann som fick ställa upp på det här. Mm. Ska vi ta in Oliver Cromwell i berättelsen? Vi, vi, mm. vi, vi, vi, vi ger in lyssnarna i vem Oliver Cromwell är. Ja. För är han, han är du... ju en av de här godshärgarna. Han är någon typ av brittisk lågadel ja. som har suttit som parlamentsledamot. Men som fram till det att inbördeskriget bryter ut har han ju inte gjort någonting egentligen för att utmärka sig i historien. Nej. Men han visar sig vara duglig i krigssituationer. Han är en väldigt envis och principfast herre, den här mm. eh, Kraml. Han är puritan. Och det är kanske viktigt att Det är mycket viktigt poängtera. i sammanhanget. Ja. Och det här har, skulle jag kunna ha en lång utläggning om bara puritanismen. Det ska ha en lite kortare utläggning istället. Det är väl <laughs> lämpligt. Men det går ju ut på då att reformationen, okej okay, nu kanske det låter som att det ska bli jättelångt ändå här. Reformationen som sker på 1500-talet, brytningen med katolska kyrkan, protestanter uppstår. Vad är då protestantismen egentligen? Det betyder alltså att katolska kyrkan kritiserar man för att de har hittat på en massa saker med helgon och eh, bikt och massa grejer som inte står i Bibeln. Ursprunget är ju Bibeln, det är dit man måste gå med. Och då har vi Luther och alla de här som tycker att det där är viktigt. I England och i Frankrike så finns det en del som drar det här ett steg längre. Och de kallar sig då för reformerta. De vill alltså reformera reformationen och ta det ännu längre. Mm. De tycker då att julfirande borde man absolut inte ha på med. Det är fängelsestraff på det För det står ju ingenting om det i Bibeln. Man ska komma sen han får bestämma. Han inför ju böter på att titta på sport och jo. teater och allt möjligt. Liksom. Absolut, och han försöker ju också förbjuda julen. Ja, han är precis. någon sorts original grinch. Man ska ju alltså leva strängt och ha en religiös och enkel livsstil och inga bekvämligheter. Och man ska jobba hårt och sparsamhet och inget lyxliv. Det är möjligt att vi återkommer till hur det här har påverkat utvecklingen av kapitalismen i något annat avsnitt. För det här har jag okay. nämligen skrivit en hel uppsats. Min examenuppsats handlar det om det här kopplingen mellan ekonomi och religion. Jag vet, men jag, eh... jag tycker det här är väldigt intressant. Och hur är det då? För det är puritaner som åker till USA, ah, ja. Amerika och grundar Precis. Eh, kolonier, kolonierna där, ja. eh... Jag tänkte bara säga, ett sånt kul exempel på Cromwells puritanism är ju att senare när han i blir Englands viktigaste man. Vi kommer komma dit och få stora porträtt målade av sig. Han är ju han är en fruktansvärt vårtig människa. Han har stora vårtor i ansiktet och en som sitter i, ovanför ögat. Mm. Men på alla bilder så ska han avbildas med alla de vårtorna. För så var det. Ja, för så såg han ut. Det var bara hans yttre. Det var ingenting man skulle klä upp sig eller vara prålig. Det ligger ju ändå något... Eh... Genuint inte det alltså Ja på sitt eget sätt Absolut Han var ju alltså ingen vacker människa Ändå hade han ju <laughs> fått fram åtta unga <laughs> eller Nio var det ja. till och med Och det kan man ju få ändå <laughs> ja. men, och Däremot så hade han ju en Vapendragare kan man ju inte säga Men en kollega som var en Mer, mer adlig man Än han egentligen som hette Thomas Fairfax mm -hmm. som kommer vara med i det här inbördeskriget och först är Fairfax hans överordnad och sen så kommer Krammel manövrera ut honom efterhand eftersom de splittras i olika åsikter Men Fairfax var en mycket snyggare snubbe och det, fick... det sades ju ofta då också Men det verkar inte Krammel ha sig om men Cromwell stiger väl in i engelska inbördeskriget genom att han han fixar ihop en egen cavalrystyrka och den, den här truppen vad ska man kalla det? den här styrkan går fram som tåget. Ja, järnsidorna kallas de här. Ja, och han... rundhuvudena ja, mot sina fiender. Ja, och de kallas ju rundhuven eftersom de har klippt av sig det långa håret. Ja. Och ja, man någon, inte ett rapport för sig något. Frilla, tror jag man ska tänka. Det känns ju som det. Och i kontrast mot dem då så är de här mer långhåriga royalisterna Det var ju mer inne bland dem har långt hår då, Och så hade de påliga kläder och sådär De kallar sig då för kavaljerar istället mm. Av de andra som är, är under ja. Det är så här skällsord på varandra Och Cromwells, just det, och Cromwells styrka den är formad i hans egen anda det, det, Man får inte dricka, man får inte begå otukt, man får inte svära Nej, han värvade ju de här utifrån att man var ute efter att man ville ha en, en övertygelse att slåss för. Aha. Royalisternas eh, armé de slog sig för kungen och det var en sak de kunde samlas kring och nu, de trodde på det här. Medan han, sa ju, han kritiserade de andra parlamentsledarna eh, för att våra har ingenting att slåss för. Det finns inte en, en soldat som kommer att offra sitt liv för några parlamentsledamöter utan det vi, de måste kriga för i så fall är ju en fast tro på en rättfärdig sak och vad skulle det vara jo det är ju den här övertygelsen alltså religiös övertygelse mm. helt enkelt så han värvar ju mycket folk utifrån inte nödvändigtvis vad de har för bakgrund alls utan snarare vad de tror på och och så ja. och att de tror mycket ja. På den. Och då tänkte jag, den här en kort parallell kan man ju dra till FNL i Vietnamkriget. Den hade du inte sett komma. Nej. Nej, men där är ju FNL-motståndsrörelsen eh, som eh, slåss för eh, Nordvietnam mot USA på 60-70-talet. De indoktrinerar väldigt mycket i eh, kommunistisk... Eh, ideologi då, och de var väldigt övertygade om det de trodde på. Alltså att ha någonting man trodde på när man ja. slås. Varför ska man ha för Det är ju rätt viktigt egentligen. Ja, verkligen. Och det hade han fattat så att säga. Jag tänker också att man kan dra någon koppling att han är någon typ av Napoleon-karaktär. För han dyker upp här med väldigt liten om ens någon tidigare erfarenhet av militärverksamhet. Mm. Och visar sig vara väldigt begåvad på det och klättrar i rang och vikt Inom den här antirepublikanska. Nej, anti, vad ska man kalla dem? inom... Antirepublikanska, vad menar du? Nej, men jag tänker att han klättrar. Han blir viktigare och viktigare inom rörelsen som sidan som strider ja, mot ja. kungen. Ja, anti-rojalisterna. anti, an det, anti ja. Just det. Just det. Nu är jag tillbaka. <laughs> ja. Och som sagt, de, inte bara att man skulle leva enkelt och så Man klädde sig ju relativt enkelt också mm. Det var inga fladdrande plymer och färgglada hattar här inte, Eller tingeltangel som de, de här realisterna hade Utan här var det nödvändiga saker Bra utrustning som skulle funka helt enkelt Och inte något annat runt omkring Krammel ville ju alltså att man skulle sära Det var ett av hans högsta mål Att man skulle sära på staten och kyrkan För som det var nu så hängde ju det där ihop och det var ett av hans mål så att, säga, att kyrkan skulle vara fristående. Han ville ju, han var ju ganska liberal så att säga det här, att han ville ha eh, religionsfrihet så länge det gällde protestanter. <laughs> vill säga. Eh, och man var ju mycket rädd för att eh, Karl den första skulle utvecklas till någon slags tyrann som försökte återinföra katolicismen på något hemskt sätt. Ja. Det är slag som verkligen utmärker Tjommel, och det som gör att han blir, eh, blir den han blev. Nu kommer en retorisk fråga, Robin. Vet du vilket slag det är? Nej, men jag håller aldrig isär om de det brittiska slagen. Nej. the battle at... <laughs> the battle at... <laughs> ja, I det här fallet uh, The battle at Marston Moor. Ja. Den 2 juli 1644. Då har kriget pågått i två år. Då uh, belägger parlamentets styrke på ungefär 28 000 man i uh, staden York. Som ligger i norra England. Och inne i York då så finns ju togna, men de håller på då att bli belägrade och man vet ju inte riktigt om de tar den här staden York, parlaments och då faller ju hela norra England för kungen. Så eh, Karl I skickar iväg sin eh, brorson, Prince Rupert, med 14 000 man och befriar York. Och eh, då kommer de ju där och eh, mot de här belägarna och han lurar dem lite grann genom att och liksom använda att han ska komma med ett anfall så hela kavalleriet kommer på linje mot parlamentets eh, trupper. Och då tänker jag om aha nu kommer ett anfall här och ställer upp hela armén och är på väg att anfalla men det är egentligen bara kavalleriet som kommer mot dem ju. Och samtidigt så går in, eh, prinseruppets infanteri i en stor båge liksom och dyker upp bakom parlamentets och befriar York. Kan vi bara för alla är inte lika insatta i militär... Termer som du är. Vad är en artillerist och vad är en infanterist? Nu nämnde ju inte jag artillerist här, men det är ju som. sån cavalry men ja. Ja, kavalleri, det har du rätt. Kavalleriet är ju alltså sådana som rider på hästar helt ja. mm. Och infanterist är sådana som går. Ja. Det är, alltså som inte har en häst så. Ja. är man artillerist om man ett gevär? Nej, då har man en kanon. kanon. En artilleri är kanoner. Okej. Okay. Vem att du är med här Och ställer lite frågor så här? Och då dyker alltså eh, eh, uppe trupper upp i York och befriar staden. Och de blir ju väldigt glada över det här förstås och det uppstår en stor lycka. Eh, men man skulle ju nu kunna anfalla parlamentets trupper i ryggen. De blir, så de blir omringade. liksom. Men det eh, går inte den här eh, guvernören eller vad han är i Jork med på. Nej, för det är hans 4 000 i staden. De tänker inte han bara ge bort till prins Uppet, hur som helst. Så eh, det där... Eh, lite och samtidigt folk in i stan de börjar ju fira och plundra parlamentets förråd och blir fulla och hittar 4000 skor bland parlamentets trupper som de jublar jättemycket över och så överraskningsmomentet försvinner ju och först klockan 5 på eftermiddagen så anländer eh, då de här Infanteristerna till Fältet där slaget sen ska stå Och då är det ju egentligen Kanske för sent att, Alltså då har ju parlamentet fattat Att nu har vi tappat York här Nu måste vi försöka återta det här på något sätt Och de vet att de har Feender runt omkring sig som omgrupperar ju och förbereds för ett slag, men då öppnar sig himlen och nerfaller ett enormt regn och det börjar oska och blixtra och grejer. Och, och hela fältet förvandlas till en enda stor levelling. Eh, man kan ju ta en, en liten uppgörelse för. De har ju 7000 eh, ryttare i var, de här sidorna. Men annars är jag alltså parlamentsledamöterna egentligen. Deras trupp är avlägsna i antal här. Så prins Rupert hade ju behövt det här överraskningsmomentet. Nu står de uppställda där och tittar på varann. Klockan är 19.30. Regnet har väl lagt sig någorlunda. Och det hänger ju tunga moln i luften fortfarande. Men det börjar bli kväll. Och då hugger det till i prins Ruperts mage. Och kurrar i kistan. Han är hungrig här! Ja nej men vad gör man då? Nej vi stiger väl av hästen, han gör ord där. nu ska det tändas eldar fram med en marinerade och det är grillspett och det är, nej det kanske inte Men de, de tände eldarna så att säga och ska gå av hästarna och sätter sig runt omkring det och tänker att nu blir ingen slag idag, det får bli imorgon istället eller något Och börjar förbereda maten och generalerna på parlamentssidan tittar i sina kikare som man hade på den tiden och tog inte i sina ögon. Vad är det som händer? Vad håller de på med? Det här måste ju vara ett av Gud givet tillfälle att slå till naturligtvis och ta övertaget. Så mitt när de sitter där och, och käkar och glufsar i sin mat, då anfaller ju parlamentet. Och mitt i den här öran då så far ju Cromwells järnkedjor fram stenhårt. De här har ju mycket hård disciplin de här också. Så de eh, driver ju iväg eh, fenorna på sin flank och då är det ju rätt vanligt att man förföljer. Alltså när man ser någon som flyr då är det väldigt lätt hänt att man eh, sätter iväg efter. Och glömmer bort att man kanske borde vara kvar och hjälpa sitt infanteri. Men det gör inte Cromwells truppe utan de, när man de har jagat iväg de här så stannar de kvar på slagfältet. Eh, och eh, de här royalisterna har ju då fått kasta sina matskålar och hoppat upp på hästarna och tagit tag i sina eh, pikar och, och luntlås och försöka bilda någon form och linje. Och det går ganska bra för dem ändå på vänstra sidan där den här snygge Thomas Fairfax finns då. Ja. Han tappar mark så att säga till skillnad från Krommel som bara hade stormat eh, fram på eh, vänstra sidan. Och då eh, gör Fairfax en mycket modig sak. Han, han rider rakt igenom de realistiska trupperna för att nå Kromwell och säga att det här går inget bra på min sida. Och han når ju fram också till Kromwell och säger det. Och då eftersom Kromwells trupper är kvar på slagfältet och inte har stuckit efter de flyende fienderna så kan de liksom bara vrida om och anfalla realisterna i ryggen Och då är de eh, rakta helt enkelt. Så att summa summarum realisterna förlorar eftersom Prince Rupert bli hungrig alltså blodsocker. <laughs> något <sånt>. Ja, något ja. <laughs> sånt. Ja, Han kanske hade det vet man ju inte, han kanske hade någon sånt problem. Fast annars ser så jag det inte ut att han trodde att det inte skulle hända något också. Ja. Ska vi hoppa framåt? Ja, jag tycker man kan säga att det var det här slaget som gjorde att Kron väl seg hierakin. Det var det vi sa innan. Mm. Även om det inte är det som är avgörande för Eh, krigets utveckling. För det är slaget vid Naseby slaget vid hum, hum, hum, som du pratar om. Men det är ett år efter då när man besegrar realisterna igen. Eh, och Cromwell eh, då lyckats återigen upprepa den här succéen. Mm. Eh, och, och där eh, förlorar realisterna första delen av kriget helt enkelt. Och kungen blir så småningom till fångatagen. Ja, och så precis. För 1647 så är kungen till fångatagen. Om man har lite problem att bestämma vad man egentligen ska göra med honom. För det är ju. Vad gör man med en kung? Vad gör man med en kung som ja. har missköts sig? Precis. Så då liksom stöter man och blöter olika idéer och då tar Karl den första chansen och det här är också en Napoleon koppling. Uh, han rymmer. Och han tar sig till Isle of Wight och söker allians med skottarna. Ja, och det är inte så populärt. Det Nej. hade man, man hade upptäckt då efter att man besegrar var vid av Nespis så hade man ju tagit hans vagn också med full med korrespondans. Mm. Där han hade försökt eh, Bilda allianser med fransmännen som också är katoliker. Det här blir ju en fantastisk bra propaganda förstås för parlamentet. Att han var en förrädare och svikare som ja, var beredd att ta hjälp av vem som helst. För att hålla sig kvar i makt. Ja. Hade du någon, var, var du på väg någonstans med Nej, jag var inte på väg någonstans med det. Jag, jag vill komma till när man då fångar in honom igen. Ja, Om inte du vill. Okej, nu. <laughs> den där bollen lät ju inte släppa som du slog iväg här. Men, eh, vad som hände här, det, det, egentligen delar man ju in det här kriget i tre faser. Den första avslutas ju då efter 1645 när man tar, när rörelisterna förlorat Venäsby och sådär. Man inför ju någon form av new model army. Alltså man skapar, eller det är Pokémons eh, anmodor här. Så, så man skapar en riktig armé egentligen. Och den kallas ju då för The New Model Army, Mönsterarmén. Och den är väldigt inspirerad efter svensk krigskonst ute i 30-åriga kriget. Och Gustav II Adolfs snabba rörelser fram och tillbaka och så här. Och hur man skulle... Alltså, man, anfall, ja. anfall bästa försvar, icke-svenskarna på. Och det här tyckte ju Kramwell också var en bra idé. Så skapandet av en... Ja, en modern eller en reformerad armé, så att säga, uppstår ju på den här tiden i igen. Mm. Det var det, okej. Okay. Ja. För att 1649, eller redan 1648 tror jag, blir infångad igen, konungen, att han besegras. Mm. Och den här gången så tänker inte Oliver Cromwell hålla på att giddra utan han tänker döma kungen till döden och hugga av kungen huvudet. Och, då, och det är ganska drastiskt. Ja, det är ganska drastiskt, och då gör han ju det med. The Rump Parliament Det rumphuggna parlamentet Att alla parlamentsledamoter som ska rösta mot Att kungen blir av med huvudet De är inte insläppta i salen När omröstningen ska ske mm. Så att det är bara ett litet gäng troge, eh, trogna Representanter där Och de dömer kungen till döden Och kungen dödas Ja, det är ju England blir republik. Det är den första kungen egentligen som avrättas på det här sättet. Och han var ju... Han, ja, han var väldigt emot det, säga. men det är klart han är det. Men han, han vägrar ju gå med på någon form av kompromiss. För parlamentet hade ju splittrats också när de väl hade besegrat kungen. I vissa, som jag sa innan, Thomas Fairfax till exempel representerar de som vill reformera kungen. Och har kvar honom bara det att han inte ska få bestämma för mycket. Ja. Och sen har vi de andra då som presenteras av ja, Kromel och de här som, som tycker att eh, han har försatt sin chans liksom. Det fanns ju också en massa så kallade levelers utjämnare i armén som är väldigt intressanta. Ah, ja, levelers. Så kanske du talar sig levelers vad sa jag Levelers. Levelers, ja, ja. Och det var man utjämna? Ja, det, det var en del till uppsoldater helt enkelt i, armen, i den här nya mönsterarmen som tyckte att man det här med sociala hierarkier och sånt, det var inget att ha. folk Nästan kommunistiska åsikter, alltså. Och det företräder du inte, Kram, väl, som gammal godsägare och så. Nej, precis. Men ja, just det, för det var Levelers. De stod ju för någon typ av utjämning, men sen fanns det ju Diggers också, som ville gå ännu längre det var ju i princip en helt kommunistisk tanke man ville skapa ett andra Jerusalem och så kom de här religiösa sekterna kväkarna, the Quakers och så mm. så att i princip väldigt snarlikt med franska revolutionen när den här mm. liksom, kaoset uppstår så kommer det en massa nya intressanta eh, idéer ja, verkligen men levelers är ju störst av dem och de får av förklarliga skäl ganska stark förankring i till exempel armén ja och vad som hände är ju att Cromwell han kommer till slut att ta hela makten nu. Som du säger en republik skapas mm. vilket är helt helt unikt i Englands historia. Det är ett lång, en lång ocean av över tusen år av monarki förutom de här tio åren och Cromwell- Styr som Lord Protector kallar För ja. han kunde inte ta namnet kung. Ursprungligen är han ju Council of State. Mm. Och, och den här republiken är en Commonwealth då. Men 1653 så blir han Lord Protector. Vilket är en form av, det är en form av militärdiktatur nästan blir det här. Ja, det kallas militärdiktatur eller sevdomonarki. Att, ja. Vad är skillnaden på hans roll och en kung? Allra helst med tanke på att han bestämmer att hans son ska ta över efteråt. Ja, precis. Det är ju lite illa med. här Men jag tror att han genuint vill, han ville... Ha, han ville ha religionsfrihet och han ville införa mycket av de här friheterna. Men det är vinner honom med händerna på något sätt. Och han, han förvandlas ju till en ganska sträng och hård människa eh, egentligen. Mm. Och han hade ju alltid varit en smula fanatisk. De andra puritanerna var ju inte mindre fanatiska om man säger så. Nej. I ju införa en massa saker. Jag menar, vad fasen? Förbjuda julfivande. Titta på sport och teater. Det är ju jättekonstiga åtgärder som man inför här. Ja, verkligen. Å andra sidan, han var, på vissa sätt var han ju progressiv. Ja, jag menar. Det, alltså, Mildare tolkning av straff. Att man inte skulle vara lika flitig med dödsstraffet. Ja. Han tillåter ju judar att flytta tillbaka. Ja, det har ju att med den här religionsfrihetstanken. Ja, precis, men sen 1290 hade ju judarna varit förbjudna mm. i England. Men nu, välkommen tillbaka. Alltså viss religionsfrihet. Ja, för det här måste vi väl ta en liten kort grej om bara att det gäller inte katoliker. Nej, men jag tänker att, ska han... vi knyta ihop säcken sen kan vi prata om katolicismen och Irland kanske. Ja, okej. Okay. mellan 1653 och 1658 så sitter han som Lord Protector. Han dör i malaria- han blir erbjuden att bli kung mm. för övrigt och överväger ju på allvar att tacka ja men han är rädd för hur armén Hur skulle, skulle det mottas bland alla de här ja. levelers som det heter och de andra ja. som har slagits för något helt annat Nu har vi han... kämpat för republiken nu, nu är jag kung ja, är han kung, ja. ja Det hade ju konstigt men det är den kopplingen till Napoleon är innan nu vet ju jag... ja, Det han... roliga är då att eller roligt, men han, han, han dör ju Mm. Och sen eh, återuppstår ju monarkin. Ja, för hans son är inte kapabel till att fortsätta. Jag är inte särskilt här. intresserad av det heller. Nej. Men det första man gör då när Karl, den första son, blir kung. Karl den andra. Carl den ande, Han låter ju gräva upp. Vart, nu ska vi se, vart, vart grävde ni ner den här galningen? Nu ska vi ha upp den här. Och den ligger ju då lika inte längre, i skelett helt enkelt. Nu ska vi avrätta den här, tänker man. Mm. Fast han har varit död i två år. Och så hänger man upp den och så hugger man huvudet av den och så sätter man upp skallen till allas åsyn, Och där får den ju stå i den här skallen tills den blåser ner efter några år. 20 år läste jag. Ja, det är ju några, ett många år i och för sig. Ja. Men, Så att man, man avvättar honom efter att han är död alltså i en mm. symbolisk handling. Det, är ju, det visar ju hur avskydd han var bland vissa kretsar. Ja, och det är väl det som gör att det här är, det är lätt att glömma bort. För det är en så kort period då England inte är monarki. De slätar ju över det här efter. Det gör de nu, Men det har ju påverkat historien mycket. Verkligen. På olika sätt. Om vi tar till exempel det här som du börjar med. Hatet mot honom på Irland. Ja. Kan du dra lite siffror här om Cromwell och Irlandarna? Ja, gör det. Lite siffre här. Ja. 649. Då är Cromwell på plats i Irland- för att meja ner Irländerna. De, man är ju rädd att Irländerna ska... Eller de har ju tagit ställning för kungen. Nu ska vi komma ihåg att de är katoliker här på Irland. Ja. Vilket försvårar hela. Precis. Men det här har ju varit en... De engelska kungarna hade ju under hela medeltiden- försökt krossa Irländerna. Ja. Och misslyckas. Men Cromwell har inga problem med det. Han blåser igenom Irland. Och man kan kolla på lite grejer. Katolsk landägande i Irland före och efter Cromwell- Före Cromwell 60% av landet ägs av katoliker. Efter Cromwell 8%. Mm. Och det var ju minst lika uppmördare som de här massakerna som man utförde ja. i Dragheda. Nu, var ja. mina uttal, vet jag inte om de stämmer. Ja, men Alltid. vi ska keltiska uttal Det är 3 tusen där som liksom styrker med för att ja. de hade ju varit emot hans vilja. På något 50 000 nederländer skickas till Västindien som slavar. Ja, just Och om man kollar en tioårsperiod från 641, alltså upproret på Irland, till 651 efter att Cromwell har varit där så är det alltså ungefär 600 000 människor som dör, antingen av svält eller att de blir avrättade och det är ungefär 40% av den totala populationen. Mm. Man, han är ju fortfarande hatad på Irland. Det är sådär som absolut inte är läkta. Nej, det måste man förstå. Som läka. Det behöver man ju förstå, eftersom Sen har det ju hänt mycket mellan England och Irland efter det förstås också ja, både före och efter det absolut. Men det här är ju någon sorts det här är ju symbolhandlingen. Mm. Det du pratade om i början här de här låtarna och det. Ja. Det är ju en form av, vi har ju någonting som kallas för historiebok i, i skolan nu för tiden. Ja, inte bara i skolan <laughs> inom historia. Ja, men då har kom ja, på att det man... ska man vara med i skolan hur man använder historia på olika sätt och då ja. sjunger de om det här då, antar jag. Ja. Och Då tänkte jag bara nämna att historiebok kan man ju. Det förekommer mycket. När, kan du säga slags reklam, till exempel, som finns på tv ibland när man ser någon kung som sitter vid någon källa och dricker Wishwater eller vad det är, någon sån här. Ja, vet du vad jag pratar? Om. Jo, jo det, det finns reklamer som använder historiska Ja, precis. Ja, det, och alla filmer och allting. Det finns en film till exempel som heter. To Kill a King från 2003 som handlar om allt det här. Mm. Den, är, den är inte helt dålig. Har du sett den? Nej. Nej, jag har inte sett den. Nej. Nej. Men det kan ni göra, tycker jag. För den är, den är sevärd. Man kan använda historien på många olika sätt. I Norrköping där jag är från så finns det en pub som heter The Cromwell House. Det har varit du. många gånger. För många gånger kanske. Men den, <laughs> den bygger då på engelsk pubkultur så att säga. Och eh, jag bodde ju på den här kungsgatan där den ligger då. Nu har inte vi fått betalt av dem kan jag säga. Då, så nu, man behöver inte gå dit bara <laughs> Men Men apropå det här med historiebruk så kan man anknyta det här. Och det skulle man kunna tycka var lite konstigt då, att ta en puritan som öldryckande eh, symbol. Ja. Men han, han var ju anklats för att vara hycklare och så där också. För han hade ju och röpte mycket. Ja, och njöt av god mat. Mm. Min fråga är, vad ska man känna om Oliver Cromwell? När man summerar honom, är det här en positiv eller en negativ kraft i historien? Det är väldigt, väldigt dubbelt. Mm. Och det är... Återkommer jag till om en liten stund Jag tänkte bara ta för min, Om jag bara får Aha. tänka färdigt tanken ja, tänk på det. För Jag brukar använda det här ordet Kognitiv dissonans Jag trodde jag visste vad det betydde Va jag, så... ja, jag slog upp det en halvtimme före vi började spela in och jag, Då har jag haft fel hela tiden Är det något som är värt att veta? Att kognitiv dissonans är när man tänker två motstridiga tankar samtidigt Aha. Och när man gör det mångtidigt dåligt att, att hjärnan försöker se till att så här är det inte tänkt för jag trodde att kognitiv dissonans var bra. Att det var ett tecken på att jag kan tycka illa om Cromwell och tycka bra om Cromwell samtidigt. Därför jag är jag kapabel till kognitiv dissonans. Men din hjärnkäll där inne må ju inte bra av att uh, tänka med två tankar samtidigt. Nej, kognitiv dissonans är tydligen något dåligt. Ja, det, kan man ju, det blir en krock så att säga. Ja, så knyter ihop säcken då, din Hermansson. Jaha, oj nu använder vi efter nu känner mig som en politiker här, eller <laughs> Nej men det här Bill of Rights som kommer 1689 det är ju en, ett dokument som antas efter någonting som kallas för den äruvika revolutionen när parlamentet slutgiltigt besegrar kungamakten. Man avsätter en av eh, de kungar som satt då som heter Jakob den II och, och efter det så utser, bestämmer man då att parlamentet har rätt att godkänna beskattningar garanteras eh, även att parlamentsledamöterna ska ha yttrandefrihet. Fria val... ...till det här parlamentet av vissa krav naturligtvis. Vem som helst kunde inte gå och glida in och bli en parlamentsledamot. Men det är ett viktigt demokratiskt steg mot ökat och folkligt eh, deltagande i England. Ju. Och demokratin utvecklas ju över här. Och det inspirerar ju förut också till den svenska frihetstiden sen också. Men går det här med Kromwell och hans motsägelsefullhet... Mm. Ja, han väldigt dubbelt som sagt. Han förbjöd ju berusning i sin armé som vi sa. Men han rökte och drack själv som en galning. Han levde ju för att bekämpa den här orättvisa monarkin. Men han blev ju själv en sorts monark och utskälld för det. och vissa, Han var en stark förespråkare för religionsfrihet. Men han tålde inte katoliker. Han hyllar friheten generellt sett och liberala idéer. Men samtidigt så är han också en djup konservativ person både religiöst och socialt eftersom han är en gammal godsägare och därmed tycker jag att det här med äganderätt är viktigt. Och han pendlar ju hela tiden mellan någon form av förnuft och fanatism egentligen. Och det som är mest bestående av hans arv det är väl hans reformering av armén som han, även hans bitteraste fiender sen kommer uppskatta och använda. Den här armén som sen då fortsatte på samma väg som han har slagit in när han i Jamaica till exempel. De ger sig fort ut efter det här och erörar världen. Och bygger sakta men säkert upp någon form av världsimperium ju. Och engelska blir ett världsspråk. Välkänt av många <laughs> på grund av det här. Och hemma i England så kommer aldrig mer en enväldig kung att styra. Däremot ett högljutt och mycket pratsuget parlament ju. Som inför världen skulle bli ett föredöme av någon form av blandning. Av gammalt och nytt, liberalt och konservativt. Det är monarki och demokrati i någon form av symbios. Och de är också förespråkare mycket för det här med utveckling och det är vi på den. Så han har, Kraml har ju hyllats och bespottats mycket men han hade passat in i vilket parlament som helst under både 17, och 1800-tal och kanske till och med 1900-tal som en viss historiker Dick Harrison har påpekat en gång. Det var Tammet Husan det finaste jag hört jag konfermerades. Ja, vi, vi hörde Daniel berätta om hur Prince Ruperts blodsocker kostade honom en viktig strid. Ja, ja, något ja, ja. ja. Och, ja, nu parafraserar jag, och jag tänkte hoppa på det där blodsocker och framförallt hunger. Och hur viktigt det kan vara som historisk drivkraft. Jag tänkte på en grej. Du, du är ett bra på det här med övergångar. Det skulle passa i någon form av nyhetsstudio där man bollar över till vädersnubben. Mm. Så här. Nu har jag ingen övergång från vädersnubben dit jag är på väg. Men det här ämnet som vi ska presentera nu, Svenska revolutionen 1917. Min väg in i det att det bästa jag visste som barn. Det var när morsan och farsan plockade fram LP-skivorna. Och man fick bläddra i dem och lyssna på gamla saker. Och på en gammal LP-skiva från Ronny Erikssons eh, progband Öskeförat. Första skivan. Så finns det en låt som heter seskarövisan Som går, det är 1917, det är vår på seskarö Och nyss har isen gått och lämnat plats åt öppen sjö. Men kvar är nu hungersnödens bästa andedräkt. Och kvar är nu ilskan ransoneringen har väckt. Och sen så här heroisk hjältesaga om svenska arbetare som sätter sig emot eh, överheten. Mm. Och det är det som jag vill ge någon sorts mm. historisk kontext till. Vad är det som hände 1917 i Sverige? Hur nära var Sverige revolution 1917 och kanske 1918? Det är frågan jag tänkte att vi ska förhålla oss till. Ganska nära, skulle jag säga. Ja. Närmare än vi någonsin har varit och kanske kommer att bli. Det tror jag också. Och det är en intressant fråga eftersom det finns ingen riktig samsyn även bland etablerade historiker på det här. Hur nära var det egentligen? För våren 1917, det är en av de mest dramatiska perioderna i modern svensk historia. Eh, som du sa, risken för en revolution, den, den är riktig. I stil, stil med ryska revolutionen. För vad som händer är att på flera håll i Sverige och när jag säger flera håll så menar jag 143 demonstrationer spridda över landet så är det i mer eller mindre ordnade former ...hungerprotester men också militärdemonstrationer där soldater och arbetare demonstrerar sida vid sida. Och det blåser revolutionära vindar genom hela Europa. Det är en riktigt stormig period alltså. Och mitt i allt det här så finns det ingen... Det pågår ju alltså under... Det är en väldigt viktig kontext i det hela... ...att första världskriget pågår. ja Och förlöjligen så är det svårt att komma över mat... Ja. Särskilt när tyskarna dör igång det fullskaliga ubotskriget ute i Atlanten. Ja, för jag tänkte att första världskriget är jätteviktigt här. Jag har försökt sammanfatta vad som ligger bakom det här i fem anledningar. Inrikespolitiska och utrikespolitiska. Jag kör igenom dem lite snabbt och så sen får du säga om du håller med. Fem stycken, ja. ja. Ett, hungersnöd som följde första världskriget. Hunger jättestarkt jättestark historisk. Liksom, det ligger bakom jättemycket historisk förändring. Mm. Och den här hungersnöden påverkas av idiotisk svensk inrikespolitik. Punkt två. Revolutionsvinden som blåser genom Europa eh, efter ryska revolutionen. Revolutionsvindar funkar på det sättet. Man kan kolla ja. 1848. Ja, precis. Det har hänt många gånger. Det, det, det är ju som en smitta man ska säga. Ja. Det, det spiller ju av Ja, 1848 med Frankrike som utgångspunkt. Så det blir ju nästan även i Sydamerika. Väldigt många dras in i det. Revolutionen 1848 kan vi komma tillbaka till något annat avsnitt. Punkt 3. Krigströtthet. När man går in i första <laughs> världskriget så är det med nationalism och med pompa och stå där, kort där och rika kriget. 1917 är man leds, alltså. Mm. Punkt 4. Ökande klassklyftor i Sverige. Att industrialiseringen har, har skett men det finns inga rättigheter för arbetare, ingenting som reglerar arbetstiden. Punkt 5. En konservativ ledning som spjärnar emot moderniseringsprocesser, inte, vikt, inte minst allmän rösträtt. Ja, det känns som att du sammanfattar fem bra punkter där. Ja. Det, det är bra jobbat, det är bättre än C i betyg. Tack så mycket. Det är jag nöjd med. Mm. Ja. Nej, men det här med... Att man vill ha allmän och lika rösträtt är förstås också ytterligare en drivkraft här. Folk är förbannade på att de inte har någonting att säga till dem också. Ja. och så är det ju. Jag vet inte hur mycket alltså våra lyssnare och svenskar i allmänhet vet om den svenska demokratin. Och vi kanske ska prata mer om det någon annan gång. Men... men vi säger ju ofta att vi ska återkomma till saker ja, och ting. Ja, <laughs> men du sa ju också att vi skulle göra 330 avsnitt så det finns ju gott om tid för det. Ja, men det är inte bara kvinnor som är utan rösträtt. Nej, så är vi. Utan det har mycket att göra med inkomst och en mängd andra faktorer. Vad skulle du säga är den viktigaste eller den största grejen under den här evolutionsvindarna? Alltså är det händelserna på Gustav Adolfs torg 50 juni 1917? Jag skulle säga att det är det och det som händer i Säskarö 1917. Vi kan väl kom... Ta något ta, jag Ja, Jag vill ta Säskarö. Jaha, den vet jag ingenting om så gärna. Ja. Vet du var Säskarö ligger? Nej. Nej, nu det jag en sån fråga Som vi inte ska hålla på Ja, jag, det, jag kunde inte det Nej. Säskarö är förtjusande ö i Haparandas skärgård Jaha, det är därför jag inte vet Det ligger vid Nordpolen Ja, precis För det här, Nu är vi 1917 då Och det bor 3000 människor på Säskarö Och de jobbar ju med att flotta timmar. Mm. Och eftersom det är en ö som är väldigt beroende Av mattillförsel från fastlandet Och det finns ju ingen mat i Sverige Som du var inne på Kriget i sjöss och även att det har varit dåliga potatisskördar. Mm. Så att leveranserna som kommer, de är för få och för små. Så 25 maj, då genomför sågverksarbetarna på ön tvångsinköp. Och tvångsinköp är ju att de rånar två bagerier men betalar för sig. Ja, det här... Ja, förlåt jag ska inte det. Ja. Eh, därför att det finns ju... Bagarna gömmer bröd. För man vill ju sälja det på svarta marknaden och tjäna stora pengar på det. En av bagarna är okej med det, men den andra han polisanmäler och anger 16 av arbetarna. Så att från Haparander från fastlandet kommer tillförordnade länsman för att ta med dem till fastlandet för förhör. Men de vägrar. De här arbetarna som har varit med, de, nej det var en solidarisk handling, vi lämnar inte ut någon. Så fem dagar senare, 30 maj då anländer 50 soldater på ön från svenska neutralitetsvakten. Och dagen efter så anländer ytterligare ett skepp. Så att allt som allt är 500 fullt beväpnade soldater på lilla Säskarö. Oj, jaha. Och de är ju beväpnade till tänderna med, och med skarp ammunition. Och uppro, eller oroligheter bryter ut. Flera soldaterna, de låter sig överbemannas. Det är de här, de, de är solidariska med arbetarna. Men andra soldater skjuter skarpt mot arbetarna. Ja. Eh, och arbetarna skjuter skarpt tillbaka. Så det bryter ut en eldstrid, men det, är, det är ingen, ingen blir träffad. Mhm. Så. Och hade någon vi vill Det hade ju kunnat sluta riktigt illa. Ja det låter ju som. Ja. Åtta arbetare döms till fängelse för upplopp. Befäl och soldater ställs inför krigsrätt men ingen blir dömd. Det är alltså en skarp eldstrid mellan arbetare och soldater. Och soldater som byter sida och så. Då är vi ganska nära revolution. Ja absolut. Och det här var så såhär 30 maj. Ja 13 maj 1917. Ja och bara någon vecka senare då så hände det här i Stockholm. Mm. Uh, och vad är det som händer där då? Ja, Det samlas demonstranter utanför riksdagshuset. Mm. En uh, liten annan bakgrund man kan säga här är att, som sagt, Brandt, Jarmar Björnting, han uh, den socialdemokratiska ledaren. Ja. Han uh, vill ju ha förändring. Han var en av de här som ville ha allmän och lika röstet. Typ. Ja. Uh, och det var ju många inom uh, socialdemokratin som, alltså det, det vill ju de ha. Men så fanns det ju de som tyckte att det här går för sekt, det går för tragt. Mm. Måste, det måste gå snabbare om man vill ha revolution istället. Och kan inte hålla på, som man såg det larva med parlamentariska åtgärder fram och tillbaka. Inte när vi håller på att svälta ihjäl. Och eh, då byter ju, byts ju en del ur. Alltså, ja, det blir splittring i socialdemokraterna. Är det är då vänsterpartiet uppstår, ja. eller det som idag är vänsterpartiet. Precis, Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Ja, man ville ju ha, både, både de och socialdemokraterna ville ha åtta timmars arbetsdag, man ville ha allmäns rösträtt och framförallt så, ja en del vill ju avskaffa hela, hela monarkin och göra revolution som sagt. Det är väl där de här utbytarna vill då. Ja. Och vi ska komma ihåg här att det var ju som du var inne på, över hela landet en väldigt stor revolutionsvåg då har jag roat mig med och titta lite grann vad som hände i olika städer. I Västervik till exempel, innan det här hände i Stockholm ja. den 16 april. Västervik och Söderhamn var ju först. Ja. Mm. I Västervik i morgon då, den 16 april så maskinerna i den här, stor, i den här fabrikstaden är helt tysta, arbetare står i stora och de, de pratar och är avja och de kräver bröd. Och det slutar ju med att de egentligen tar över hela stan. Och bilda ett arbetarråd. Ja. Liksom byter sig ur den svenska staten <laughs> lite grann. Ja, det ja, ganska nära revolution. Ja, verkligen. Och, och borgmästaren i Västervik får ju ett erbjudande från länsstyrelsen. Om att ja, men vi kan skicka ner lite militärer och slå ner den här röda terrorn. Mm. Men han känner ju att det, det kanske går lite väl långt. Så han tackar ju nej till det. Eh, och vad man kräver det är ju alltså från de här, eh, det här arbetaråret lägre priser på kött och fläsk och, och fisk. Fisk till ett rimligt pris är ju ett slagord man använder. Eh, och det här återkommer ju i andra städer också. I Norrköping så anfaller ju familjemödrar, eh, bagerihandlare eh, och, och, och sådär. Liksom handgrepligen. Jag får en bild i huvudet av gamla tanter, det kanske inte är, men alltså typ mammor som bankar i huvudet på bagare med ett paraply. Ja men till <laughs> viss del kan det nog vara så, för de här demonstrationerna lockade ju kvinnor och män i lika stora delar. Mm. Ja men övriga, Enköping, Nässjö, Katrineholm, Västerås, överallt så är det ju stora protester mot det här. Man plundrar och, och beslagtar tågvagnar som är fulla med potatis. Mm. Och man, ska, man kräver överallt lägre Priser på mjölk och potatis Och det, potatisen Är väldigt viktig Eftersom det är den som den är ju rätt billig Och så, det var den ja. som hade hållit Sverige Levande under 1800-talet Och nu är det även brist på potatis ja. Och det är det som upprör så förfärligt mycket Precis Och det behöver jag också som sagt spilla över Så att även soldaterna tycker att det här har gått för långt ja. I många fall Jag tror det är åtta eller nio militärdemonstrationer eh, Landet mm. över också och i Stockholm, vi började med jag skulle bara säga att det samlas väldigt många demonstranter utanför riksdagshuset i samband med att Jalmar Branting ska lämna, om det är någon motion eller vad han ska göra. Jag är inte helt säker vad Hjalmar Branting ska göra. Men Polisen tror att de är på väg för att storma riksdagshuset. Det är de inte. Och de är obeväpnade och fredliga och de utsätts för polisvåld. Vidande polis eh, mejar ner som sagt. Det är sabelhugg och bajonettstick och grejer enligt eh, viss press då efter det här. Ja. Att det var väldigt. Och folk... Blodbadet på Gustav Adolfs torg har ju beskrivit så. Kallas det i vänsterpress. Ja, ja. ja precis. Mm. Och det ska man ju då angående källkritik kanske ta med en på ja. salt. Men det var ju väldigt rörigt här. Och folk springer över gatorna och flyr och... och, och... och varför var man hungrig i Säskare och i Stockholm och i Enköping och i Norrköping och i Söderhamn och i Västervik? För Sverige står ju som bekant utanför första världskriget. Men vi drabbas ju till kriget av sjöss och den ekonomiska handelsblockaden. Priserna på livsmedel ökar drastiskt och svenska... Man känner ju feta cash på att exportera livsmedel dessutom. Ja, just, just det. Mycket går ju till Tyskland. Ja. Mycket fläsk och, och, och kött och grej går ut till Tyskland. Ja, så att den stora efterfrågan och den utomlands och den minskade tillgången driver ju upp priserna mm. väldigt starkt. Och det införs ju ransonering 1916, först på socker, sen på mjölk och grädde och, och så. Och innan kriget så hade man importerat vete från Tyskland och Ryssland. Men av förklarliga skäl så funkar inte det så bra under första världskriget. Så man började lägga om och importera från USA, vilket gjorde det ännu dyrare... Mm. Och så, som jag sa tidigare så är det dåliga skördar av potatis. Allt det här sammanfaller och då blir det en väldigt hotfull och upploppsstämning. Precis. Och det är inte svält. Det kan man egentligen inte påstå. Det finns ju framförallt en bok som heter Magfrågan av Yvonne Hedman som har undersökt det här väldigt, väldigt noggrant. Och definitionen av svält att det är ett stadie som om det fortsätter så dör folk. Så är det för väldigt få i Sverige. Men den maten man vill äta den maten som anses vara nyttig och näringsrik den är för dyr. Mm. Så att alla är hungriga hela tiden. Det jobbigt och går ju inte att gå runt och vara hungrig hela tiden. Ja. Alltså. Det är ju svårt att sätta sig in i för en annan som äter så fort man känner ja. att man är lite hungrig. Och liksom flotta <laughs> timmar och jobba i industrin och så. Ja, det, det håller man inte på med så mycket. I alla fall inte min vardag heller. Nej. Så man behöver inte bli så hungrig av det. Precis. Och att Sverige överhuvudtaget fortsätter att exportera och att Sverige behöver import av kol och kemikalier och liknande till våran industri så, så därför är ju regeringen mm. rädd för att stävja det här också det var ju en socialdemokratisk den här Erik palmstjärna, han hade ju skrivit i sin dagbok under den här vårliga vindar spelar, vårt folk skakas så som en stöt, alla sinnen upptagas av evolutionen. ingen talar om annat Nej. Och det visar lite grann att det här var, folk var ju väldigt under sommaren 1917 Så var det inga folk var inte nöjda så alltså, helt enkelt Per Albin Hansson, den... Han var ju väldigt revolutionär, verkar Ja, han tillhörde, det. Han bröt sig inte ut i med Vänsterpartiet. Men... Det han som blev statsminister sen och under andra världskriget. Ja, en av de stora landsfädrarna i Sverige. Men han skriver ju uttryckligen det, att han kan mycket väl tänka sig att frångå parlamentariska... Mm. Eh... Statsminister i den här tiden var någon helt annan, eh, som var en... Eh, Dag Hammarskjöld, vet du där? Ja det är klart vi är så dum för men det är hans pappa som, som eh, kallas för Jalmar eh, Hammarköld heter han. Han tillhörde inte något parti men han var ju kungatrogen och konservativ och så här och han kallas då för hungersköld under de här demonstrationerna och allting ja. han hade väl inte lyckats tillhandahålla mat i tillräcklig utsträckning tyckte man. Nej, han ersätts 1917 av en snubbe som heter Karl Schwartz. Mm. någon typ av höger Branting står ju där på den där balkongen och, och försöker uppmana folk under den här 5 juni och, och tar ta det lugnt liksom. Vänd hem i lugn och god ordning står han och säger och det, ja. de här orden tas inte emot positivt av folk naturligtvis. Nej. De blir förbannade på Branting kan stå och säga så här vad då gå hem i lugn och god ordning? Ja men Branting var ju reformpolitiker in i ryggraden Revolution var ju inte en tanke han tänkte. Eh, så, så Folk var irriterade Mycket irriterade och, och det samlas ju sen då 20 000 arbetare I något som i något, Hornsbergshager heter det då Där man genom handuppräckning Väljer att nu ska vi utse Ett eh, niemannaråd Och syftet med det här rådet är att eh, Ordna hungerörelsen Efter de djupa ledens vilja som det heter Och så kallar man det här rådet för eh, Arbetarnas landsråd Och man inser ju att om vi ska nu göra en evolution så behöver vi ha stöd av en massa andra. Det räcker inte med oss som har tagit det här beslutet. Så man vänder sig till de olika fackliga organisationerna och mm. frågar Är ni med på det här nu? I så fall kör vi och skiter vi i det här med demokrati ungefär. Ja. Men fackorganisationerna, alla som finns då i Stockholm 104 fackföreningar röstar emot det här och 21 som röstar för. Och det blir ju då ingen... Man godkänner inte revolutionsidén. Det är inte Nej. tillräckligt många som tycker att det är en bra idé. Utan man blir uppmanad också av eh, Beanting och andra, att man ska satsa på valet istället som ja. kommer på hösten. Sen. För det är ju det som, som vi var inne på nu när så mycket verkar stämma för att det ska bli revolution. <coughs> när det är så upppiskad stämning, när det blåser sådana revolutionsvindar. Eh, den ryska revolutionen hade ju möts av glädje för många. När det nu var sådana upppiskad stämning och sådana vindar, varför blir det inte revolution? Och det tydligaste man kan peka på- är väl att vänsterrörelsen var splittrad. Mycket splittrad. Ja. Socialdemokraterna var för reformpolitik- och de som inte var för det blir ett eget litet parti. Som Det är ganska jobbigt att starta upp ett parti och så. De är inte nog etablerade för att det ska funka. Facket ställer sig emot- och den tredje parten är ju svenska syndikalisterna- som är väldigt stora. De vill inte samarbeta med någon. Nej. Du, på det här med splittringen- Ja. Har du hört talas om ett program som hette Elfte Timmen som gick på SVT inför förra valet 2010? Nej, nej. De gjorde jätteroliga inslag om de olika partierna. Inte lagt det på minnet. Nej liksom. men här, då, man kan lyssna här lite. Så här lät det ju då när man beskriver Vänsterpartiet. Så bara jag på en liten snutt här. Sjonsåret 1917. Partiet som idag heter Vänsterpartiet har en lång historia. Från början var det en utbryta grupp ur Socialdemokraterna som 1917 bildade partiet Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti som 1921 bytte namn till Sveriges Kommunistiska parti, även om en grupp inom partiet valde att bilda ett nytt parti också under namnet Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. En grupp inom Sveriges Kommunistiska parti bröt sig loss och bildade egna partiet Sveriges Kommunistiska parti, alltså samma namn som partiet de bröt sig loss ifrån. 1929 uteslöts ledargestalten Karl Kielbom och han bildade då ett nytt parti med namnet Socialistiska partiet. 1967 bytte Sveriges kommunistiska parti namn till Vänsterpartiet Kommunisterna. En revolutionär grupp inom partiet bröt sig då loss och bildade Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna. En grupp inom det förbundet bröt sig då loss och bildade det ännu revolutionärare Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna revolutionär. Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna bytte sig namn till... Sveriges kommunistiska parti, medan Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna Revolutionär bytte namn till Kommunistiska partiet Marxist-Leninisterna Revolutionär och sen till Socialistiska partiet. 1977 bröt sig en del av Vänsterpartiet Kommunisterna loss och bildade Arbetarpartiet Kommunisterna, som 1995 bytte namn till Sveriges kommunistiska parti. Man kan tänka sig att någon av de här partiernas väljare någon gång råkat rösta fel. <laughs> ja, det beskriver ju svensk vänsterrörelse <laughs> ganska bra Det är ju roligt ja, det, är, det är väldigt roligt Mycket splitt <laughs> Ja, mycket, mycket splitt det. Och samtidigt så får människor äta sig mätta För det blev varmt Och man fick lite bättre skördar Ja, nypotatisen ramlar ju ner som en skänk från ovan här Ja, och det tyckte man ju då med Och det som någon har uttryckt det hela I juli blev även det röda ådalen grönt för då hade det blivit sommar där och skördarna kom. Ja, precis. Och, och var sen är Ådalen ganska känd för att vara rött, det politiskt med. jag. tänker det. Och Ådalen så var det ju demonstrationer och det skulle bli mer kända demonstrationer där lite senare, ja. 1931. Vilket vi återkommer till kanske ja. gång. <laughs> och sen med, med faset i hand, det som hände i Ryssland och det som hände i Finland och så, det var ju inte så fett. Nej, det var ju bedövligt i slutändan förstås. Helt och hållet. Mycket illa. Ja, och reformpolitiken funkade ju. Etablissemanget tvingades att göra eftergifter och sossarna tar sig ju in i regeringen. Ja, alltså konsekvenserna av allt det här blir ju egentligen åtta timmars arbetsdag och allmän och lika röstret. Ja. Det här väljer ju högern att gå med upp. Eftersom hotet är ju så mycket värre med en evolution, om det skulle bli som i Ryssland, så kan man ju glömma allt vad marknadsekonomin heter. Precis. För det är, om man ska sammanfatta det här för mig, så blir det kommunismen som löfte och hot. Mm. För, för högerpolitikerna, för Sveriges konung, och så, då är det kommunismen som det stora hotet. Och för de här arbetarna då är det kommunismen som det stora löftet. Och, och det är ju den här linan de balanserar på. Och Sverige lyckas med en ganska framgångsrik. Generellt sett i svensk historia så har det mycket handlat om samförstånd. Det här är en av få gånger då håller på att spåra ut. Ja. Men Saltsjöbadsavtalet mellan arbetare facken och LO och arbetsgivarna till exempel 1938 är också ett tecken på att man vill inte ha massor massa strejker och konflikter Nej. som det har varit i andra länder. utan det, det slutar oftast med att man kompromissar de saker och ting och det är väl ganska bra. rullar går. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist men, men, men det är ja. <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! vad det rullar går Ja, ja, det var ju en nej, fantastisk gingel det här, måste jag säga. Och vi ska avsluta med att spela Historiska hatten. Och att lyssna på förra avsnittet där vi försökte förklara Historiska hatten, det var ju lite grann som att försöka titta på en orangutang som lägger ett pussel. Det är så nära, men det, det, det går inte riktigt. Liksom, motoriken finns där, men Historiska hatten, den heter Historiska hatten, ja, för vi drar hattar måste... ur en hatt. Fast... Fast det gör vi ju inte. För du, jag jävla kapte, hade ju glömt eh, hatten i Arvidsjavel vad var. Så vi har ju ingen hat. Nej, men historiska skålen ligger inte lika bra. Nej, du ska skaffa fram en hat För jag har du lovat. Ja. Så det här blir på riktigt. Just nu använder vi alltså en skål. Och nu håller vi på att lotta. Ja. Vi ska ta fram... Vi ska vi dra var sitt namn. Och så ska vi utse en skurk. Vi ska hissa och dissa, hylla och beskylla. Okej, okay, nu, nu tar jag den här. Ja. Yeah. Och jag tar en. <laughs> det här... vad ska Ja, vad har du? Katarina den andra av Ryssland. Okej. Okay. Jag har Olof Palme. Nej. <laughs> ja, okej. Okay. Katarina av Ryssland. Det är Katarina den stora, eller hur? Ja. En av de kändaste upplysta despoterna. En Ja, alltså, vad, vad känner du spontant? Vem är hjälpt och skrukar de här? Det är ju väldigt svårt. Jag hade ju gärna... Det hade haft något mer, någon större skillnad mellan dem, så att säga. Ja. Det, det här är inte lätt, Vad egentligen. känner du? Jag känner, så här är det ju. Man får ju alltid... Det tänkte jag på med Kraml också. Man ska alltid bedöma folk ur den historiska kontext som de finns i. Ja. Och utifrån det, alltså... Ja, men hon var ju med och liksom försökte skriva ny lagtext och reformera Ryssland. Hon var ju ganska religiöst tolerant och, och, och sådär. Byggde till och med moskéer och grejer att göra i delar av Ryssland där det bor muslimer och så. Ja, hon tog det på det här med Samtidigt så, man kan ju vända och på det här. hon var ju ganska omoral. Eller, nu låter jag som någon slags... H hennes äh, belackare beskyllde ju henne för den sexuella levern ja, hennes väldigt... unga Ja, det, det är väl jättefint att hon håller på med sånt och så det, det gick rykten hon... om att hon låg men... med hästar ja ja, det tror jag inte var sant Nej, det, det, hade tillräckligt... det var inte sant det kan vi kategoriskt förneka i Det hade tillräckligt många unga män som, för det var, hon bytte ut dem här hela tiden och de såg en chans att liksom stiga graderna via henne men du håller argumentera nu för att Katarina av Ryssland är hjälten och att Olof Palme är skurken kan du argumentera jag får höra någon argumentation från dig om här då. Men hur ska jag kunna sätta Olof Palme som skurken? Eh, nej och... jag varför inte? Till att bara med han eh, Ja men vad var det som var så fantastiskt med honom då, här Nu ska vi ha men... känner du dig besvärad nu ja, jag känner mig besvärad. Jag eh, tycker okay. att vi utser eh, Olof Palme till skurk. Nej nu nu ser jag mig också lite dumma för naturligtvis så gjorde väl han en ett annat vettigt. Ja, det här är ju en av de stora politiska profilerna på gott och på ont i svensk inrikespolitik någonsin. Han, han försökte ju vara en röst för... De i tredje världen som... Alltså, Absolut, hans utrikespolitiska ett, gärning är ju väldigt svår att hålla emot honom. Bortsett att han kanske tog sig friheter han inte hade. Men... Ja, han vet upp både amerikaner och vissa så de var på och gnissla tänder över det här. Men han, man försökte ju vara ett alternativ mellan de här två blocken i kalla kriget på något sätt. Mm. Så idealistisk var han väl åtminstone. Och han fick ju ett sådant snöpligt slut... Men det kan, inte... kan man ju ändå inte säga. Jag var då, så alla som har blivit dödade i historien ska ju plötsligt få bli hjältar här. Det går ju inte. Jag kan inte nog om Katarina av Ryssland för att, att göra henne till skurk. Jag kan bara liksom upplysningsidealen. Så hon får bli hjälte. Och Olof Palme får bli skurk ändå. Skurk då, därför att. Eh, ja, ju... han att det inte är affären så snyggt. Nej, det har du rätt i. Han, det, och vad är affären då? ja Det är när en av hans ministerar springer omkring och, och ligger med en massa prostituerade ja. äh, gejer. Det det. Och äh, han skyddar ju honom inne i sista ja. och ljuger. Och nu när jag kom på en annan grej, det här med äh, dramat på Norrmalmstorget när äh, de tar över den här banken, Clark Olofsson och mm. sådär. Och tar massa bankfolk som gisslan där. Då får ju Palme prata med en av de här på telefon. Och så säger hon, den här unga tjejen då som jobbar på banken. Ja, men hur, hur ska vi göra? Vi vill ju komma härifrån. De hotar att döda oss. Och då säger alltså den här statsministergubben till henne. Ja, men är det inte en ära att få dö på sin post? Eller något sånt där idiotiskt den stora retoriken om geiraffären, korgullaffären så har ju snuset snus och strunt är strunt om en i gyllene dosor ja e, nu blev det här en riktig kapning av hols Palme ja men så är det, hjältar och skurkar ja. och den här gången så blev det alltså en rysk sa sarinna, hjälte e, och det är nog inte så ofta vi kommer i alla fall inte för mig utse en redare av men i alla fall så blev det så tack så mycket för att ni har lyssnat på historiepodden Uh, om ni har kommentarer på innehållet Eller om ni vill bara komma med lyckönskningar Då gör ni det på historiepodden outlook.com Eller hashtagga på twitter Eller gå in på vår facebook-sida Och kolla på den här nya uh, linjen kolla. Som du har skapat Ja, och kolla på tidslinjen, den är fästlig mm. Med det sagt så säger vi Hej då! Hej hej! Mm.